Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Jeg hedder Mette Østergaard, jeg er chefredaktør på Berlingske og vært i denne salon, hvor mine gæster, begavet og bramfrit, får lov til at skamrede deres kæpheste fra den aktuelle politiske debat. I dag har jeg fået besøg af politisk kommentator, søs Marie Seop, og hurtigsnakkende professor i formel filosofi, Vincent Hendricks. Velkommen i Østergaards Salon. Velkommen back to. Tak skal du. Have. Hvor er det dejligt at se jer. Tak fordi I vil komme her midt i de her ret vilde tider vi lever i. Der er gaslæk, der er udenrigspolitik på den sådan helt høje klinge. Vincent, hvad, hvad, hvad tænkte du der du så nu, hvor der bare gigantiske gasbobler i Østersøen? Der sad jeg faktisk ud på tv2 News, og vi skulle til at lave News og, k, og det var måske meget sigende af det, der skete. Det var, at reaktionerne simpelthen vendte på hovedet, ikke sandt, som I formentlig også mm. gjorde herinde. Gule breaking bjælker Og da man så begyndte at kigge efter, der stod jeg og lavede min kaffe, så tænkte jeg, jamen det, det stikker jo helt af nu. Altså, der er så mange bevægelige dele, som bevæger sig, mm. og der er så mange ting, der antageligvis er forbundet, og mængden er fortællinger og forklaringer og konspirationer, den stikker helt af lige for tiden. Og det, bliver, det er en relativt bekymrende tid, og det siger man jo altid om alle tider. Men lige præcis her, er der bare mange ting, der løber parallelt, og antageligvis er forbundet. Når det sørger så også, så vil jeg sige, at jeg blev jo 50 for to år siden, nu er jeg blevet 52, og jeg må sige, at jeg har aldrig haft det bedre. Hvis vi skal have en positiv note. Jamen, det synes jeg, med det, er, at det er aldrig dårligt at gå ud og have en positiv note. Synes, vi er jo sådan nogen, der går ret meget op i politik, ja, og, og alt er ligesom drejer sig om, at nu kommer der et valg lige om lidt. Så kom det her. Hvad tænkte du? Jamen jeg tænkte, at uh, her, det kunne da godt lige komme til at skubbe lidt øh, til planerne, men det slog Sofie Kjærs Nielsen jo ret hurtigt fast, at det skulle det ikke have lov til at, øh, at skubbe på den her deadline, der ligger foran regeringen. Mm. Øh, og der er heller ikke noget, der tyder på, at, at valgfeberen er stoppet tilbage i, øh, i, i, i flasken og sat prop i. Det kan man heller ikke på nuværende tidspunkt. Nej. Mm. Så vi regner jo med, at øh, der skal virkelig ske et eller andet sindssygt, hvis vi ikke har fået udskrevet valg inden ja. for en uge. Ja. Øh, og det kommer vi også til at tale om i slutningen af programmet. Du har øh. lovet at tage lidt med ind i maskinrummet, hvad ja. der egentlig sker, øh, når der udskrives valg. Øh, men først så har vi lige en, øh, en helt anden nyhed, jeg synes, vi skal dele. For en af valgets helt store hovedpersoner, Inger Støjberg, hun meddelte i et stort interview her i Berlingske i weekenden, at hun vil i regering efter et valg. Og det er jo ikke sådan en helt øh, ufarlig melding. Øh, Liberale Alliancer har sagt, at de ikke mener, at hun kan være minister. Øh, Lars Løkke har faktisk direkte sagt, at han ikke vil pege på en regering, øh, hvor hun er minister. Øh, og det er jo faktisk en melding, som kan få ret store øh, konsekvenser det det. for Blå Blok øh, efter et valg. Der må man gå ud fra, at man sagtens kan være afhængig af, af lykkestemmer. Øh, men det, jeg gerne vil tale med jer om i dag, øh, når vi taler om, om Støjbærs valgbarhed, øh, det er det helt vilde paradoks, at vi i Danmark jo faktisk har nogle dobbeltstandarder i lovgivningen mm -hmm. øh, for det spørgsmål. Um, Ja, klar? Jeg synes, jeg synes faktisk, det er, det er lidt vildt det her. Det er, og det, er vigtigt. Jo, det er vigtigt, fordi det er sådan at hvis du er kommunalpolitiker eller regionspolitiker og du begår kriminalitet eller for eksempel bare bliver frataget kørekort bare, men altså bliver dit kørekort, så mister du dit mandat og så kan du først genopstille tre år efter at straffen er udstået. Men Støjbær, det er under et år siden, at hun blev idømt 60 dages fængsel ved Rigsretten for netop at ikke at overholde ministerlovgivningen. Og nu er der så stor sandsynlighed for, at hun er på vej i Folketinget, og hun kan meget vel blive minister igen, altså mindre end et år efter hun er dømt. Så Inger Støjbær kan altså ikke sidde i en kommunal bestyrelse eller et byråd men hun kan uden problemer blive integrationsminister eller kulturminister eller noget andet. Justitsminister? Ja, det vil være frægt. Mm -hmm. Hvad tænker professoren i filosofi mm -hmm. om det? Det er jo ikke første gang, man har set, at der kan være en lovgivning. Det ser man formentlig mere end en gang, og det er jo også fordi, at der er rigtig mange lovparagrafer, og der er noget der vedrører staten, og der er noget, der vedrører kommuner på anden vis. Så det overrasker mig ikke, at der findes således en konsekvent og en lovgivning. Det kan jeg ikke overraske. Det synes jeg er en del af problemstillingen, at det ikke kan overraske. En anden del af problemstillingen, som måske så kan overraske, det er altså, hvordan skal vi så rent? Hvordan skal vi stille os til det? Mm. Juridisk behøver der ikke at være noget problem med det, men jura og moral følger jo ikke nødvendigvis med, hvad andre lige præcis der. Så med hensyn til det inkonsekvente lovgivning, det er rigtig uhensigtsmæssigt, men det findes desværre også i logik. Der findes over inkonsistent logik, og det ærger mig, men det gør der. Hvis det findes der, så findes det også andre steder, og i lovgivningen er et godt eksempel. Når vi tager det moralske, og der er det jo så meget, der bliver det så mere min lille i det jysynkratiske mening, det er så gående forhåbentlig bare en smule oplysning. Så vil jeg jo selvfølgelig sige, at det med at sidde i et folkevalgt ophøjet embede, som det at skulle være valgt, valgbar og eller valgt, eller valgt til Folketinget. Ja, der er det jo også sådan, at man jo også er en... Man, man repræsenterer jo også sit folk, og man repræsenterer et værdisæt. Man gør rigtig meget ud over, at der er nogen, der går ned og sætter et kryds ved ens, ved ens boks. Og for den betragtning har jeg jo altid tænkt det sådan, at der er bare et lidt anderledes slags moralske regler for lige præcis folkevalgte politikere, præcis fordi de er folkevalgte. Præcis fordi de er folkevalgte. Så for den betragtning der, så selvom man er folkevalgt, som det jo betyder, på den måde er man jo på linje med mulige andre, Søsmaris, jo kunne jo også blive valgt til Folketinget, men det Østergård kunne også i princippet undertegne, hvem det nu måtte være, en hvilken som helst. Men når du så er der, så fanger både en fordi du også repræsenterer dit folk. Og for den betragtning der, så er det jo også sådan, at standarderne jo altså alt andet lige jo også har det med, at... At, at, at fluktuere med det. Men man kan mm. jo også sige, at hun har jo udstået sin straf. Hun har haft fået de der 60-dages fængsel, og nu er det så folket, der vælger hende ind igen. Det er vel sådan set i overensstemmelse med principper af både retsstat og ja. demokrati. det er det. Men det er også derfor, at retsstat og demokrati for deres vedkommende jo alt andet lige er jo en checks and balances-funktion, som også betyder, at når du har udstået din straf, og lovgivningen har talt, som den en gang skulle, så er det det. Punkt. Så kan man jo så tage helt den anden diskussion op ved siden af. Og der er pro et kontra der, og jeg vil ikke sætte mig til dom, af over, det her andet end min lille fede idiosynkratiske mening. Og dem har vi jo, som vi har det fleste som mennesker. Men når, men når det så er sagt, så vil det jo alt andet lige også være sådan, at vi er lige for loven. Har vi udstået, jamen så har samfundet, så at sige, også givet os den straf, vi skulle have. Og så er vi i og for sig, for vores vedkommende jo, på lige linje med andre borgere. Men, mm. så, hvad, tror du, hvad synes du giver mest mening? At ændre den kommunale lovgivning eller den nationale? Den nationale, helt klart. Mm. Altså, der må man jo ret ind efter den strammest mulige øh, øh, lovgivning på området. Jeg synes, der er en ting, vi lige skal have med, det er, at når der er tale om folketingspolitiker, så er der jo et, et helt tredje parameter, man faktisk kan mm. måle på. Det er ikke det er kun jur, det er ikke moral. Mm. Men værdighed, værdighed er jo, altså, det, det er jo faktisk et, et, et fuldstændig retfærdigt parameter at bedømme på, og Folketinget har ret hvide rammer for at give sig til at fortolke på, øh, om, øh, om nogen, der er blevet valgt, øh, også lever op til deres egne hverdighedskrav. Hun er jo sådan krav. set blevet smidt ud af Folketinget en gang. Ja, og derfor er det jo så også usandsynligt, at man kommer til at gøre det igen, fordi man kan sige, at de vælgere, der møder og øh, stemmer på Inger Støjberg nu, de gør det jo velvidende, at hun er dømt ved en rigsretssag, velvidende, at hun har siddet i fængsel. Det har hun jo øh, i teknisk forstand, selvom hun er afsonet hjemme med fodlænke på, men hun fik en fængselsdom og har afsonet den. Det, det, det ved de vælgere, der stemmer på hende jo og alligevel vil de så vælge at stemme på hende. Og det er så det demokratiske, kan man sige. Hun bliver folkevalgt igen, hvor ja. vi går ud fra. Ellers skal der gå et eller andet helt vanvittigt galt for ja. hende. Øhm, men så er der jo det næste skridt om, om hun skal sidde i regering. Om, om de andre partier jo på en eller anden måde moralsk omfavner hende. Og, øh, og det, det er jo også øh, praktisk politik. Det er vel også fordi, de kan se, at de bliver enormt afhængige af hende i Blå Blok. Arh, men altså, man kan sige, at Jacob Ellemann og Søren Pape, har simpelthen ikke råd til at sige til hende, mm. at prøv, du er ikke fin nok til at være minister, eller til at være en, en del af min regering. Æ, der jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis du vækkede dem klokken fire om natten og spurgte, om de håbede, at hun ikke havde lyst til at være minister igen, ja, ja. Vil så ville det være det, være det bedste i verden. Fordi ja. der er også nogle af deres, vælgere, som, eller deres potentielle vælgere, som vil, vil blive frastødt af udsigten til, at Inger Støjberg så hurtigt igen kan sidde på en ministerpost. Så det er et problem for dem. Men det største problem er jo, Altså, at de først skal have fat i magten, før de kan begynde at forvalte den, og de får ikke fat i den uden hende. Så, Vincent Hendricks, nu skal vi til din kæphest. Den knytter sig også til den her uge, nemlig regeringsudspil på reformer på uddannelsesområdet, universiteterne, det har du selvfølgelig en øh, holdning øh, til. En aktie i, og formentlig også en holdning til. Præcis. Æm, regeringen fremlagde Danmark mere 3, som det så kedeligt hedder. I, øh, det var også ret kedeligt. Der var ret meget afbiokratisering og andet, som man ikke tænkte, der var vildt meget at ramme i. Men der var noget på, på universiteterne især. Æ, og lad os lige øh, høre, hvad det var, øh, med med Frederiksen gerne vil. Vi vil oprette en etårig kandidatuddannelse med mere undervisning, mindst 15 timer om ugen. Mere vejledning og feedback og en tættere kobling til arbejdslivet og erhvervslivet. Og Vincent Henrik, har hun, har hun ret i, at det, de vil gøre her, det ikke får os den effekt? Det skal vi i hvert fald lige se. Og man kan i hvert fald sige, at der er nogle strukturelle problemstillinger omkring den udmelding der. For det første har vi jo allerede en bachelorgrad efterfuldt af en kandidatgrad. Og det der var ideen med det grund til at vi jo i sin tid under Bertel har jo valgte at skifte over til en anglosaksisk model, hvor vi har i stedet for at have kant i stedet for at have kandidatstrukturen, Det er eksempelvis, hvor vi først blev, øh, for blev du kandidater, så blev vi magisterarter, og så blev vi doktorer eller hvad det nu gang var. Der var jo ideen, at vi så at sige kunne synkronisere det med ikke mindst den anglosaksiske måde at tænke uddannelse på. Og det betød, at bachelorgraden kunne du enten gå ud med og tage ud i erhvervslivet med den, eller hvor du nogle gange ville, eller du kunne bruge den som springbræt til at læse videre. Men ideen var at det, og det har man meget store fortilfælde for i USA, at man faktisk godt kan nøjes med en bachelorgrad, og derfra også bevæge sig ud af værvselet. Så i stedet for at introducere, er der en ny grad, som er jo det, der bliver tilfældet, som er et amfibiekøretøj mellem en bachelorgrad og en kandidatgrad, så kunne man måske have tænkt i, i stedet for at sige følgende, så lad os sikre, at bachelorgraden for sit vedkommende lever op til det, vi gerne vil have den til. Så altså, at den kan bruges i erhvervslivet på tre år, eller man kan bruge den til at læse videre med. Og på en sådan måde, at det også bliver kongruent med uddannelsessystemerne, som vi øvrigt gerne vil sammenlignes med herunder det engelske, eller for den sags skyld, det amerikanske. For hvis du nu kommer lige pludselig med det her amfibiekøretøj ind og siger, jeg er etårig kandidat, så vil de formentlig sige, nej, du er bachelor. Mm. Så det er noget andet. Eller hvis du kommer og siger, du er kandidat, så vil du så kunne komme ind her. Og så det når der... statsministeren siger, at de skal være klar til fremtidens arbejdsmarked, så, så siger du egentlig, at hvis vi kigger på det global globalt skala, så er det absolut ikke en fordel, at vi lige pludselig får det... en lidt amputeret kandidatuddannelse. Det er i hvert fald ikke sikkert. Du kan ikke sige, at det her er tilfældet med garanti, og det er der mange grunde til. Der er rigtig mange firmaer, som... Der, er, der opererer i Danmark, men som er udenlandske. Og de kan være amerikanske, eller britiske, eller hollandske, eller hvad de nu engang kan være. Ikke og der kan du også godt have, du har haft masser af arbejdspladser i Danmark, hvor det gælder af det sproget, man bruger på arbejdspladsen, for eksempel er engelsk, og hvad det nu måtte være. Så globaliseringen har jo allerede ramt. Og hvis du nu du kan sige, ansætte nogle nye, hvad vil du så helst have? Vil du have en fuld kandidat, eller vil du have en trekvart kvart kandidat. så tror jeg, at vi vil gerne have den fulde af mange forskellige artede årsager. Så ideen om, at du præparerer til et globalt arbejdsmarked, som det jo nødvendigvis er i den verden, i hvilken vi lever, er jeg ikke sikker på, at det er en god idé at introducere en mellemvare. Hvorom det gælder, at det ikke er helt tydeligt fra arbejdsgiver, end at sige for den sags skyld fra arbejdstager, når du i forvejen har en model, som du dybest set godt kunne streamline på en sådan måde, at du fik præcis det ud af det, uden at du introducerede et nyt fremlægme i uddannelsessystemet. For noget af det, som det her forslag jo øh, imødekommer, det er jo blandt andet et højere grad arbejdsudbud. Det er jo mm -hmm. virkelig noget af det, som vi har brug for i dansk politik. Øhm, og hvis, øh, hvis, hvis man samtidig kan få lidt mere effektiv uddannelse for pengene, kan det så ikke give meget øh, god mening? Altså, de siger mindst 15 timer om ugen. Nej. Det, det, det må, altså jeg, jeg, jeg gider ikke engang forsøge at være diplomatisk. Svaret er bare nej. Altså, det er jo som at forsøge i det globale arbejdsmarked, som jo virkelig påvirker det danske arbejdsmarked, også at introducere... Et nyt bogstav. Tag det for der og Søs. Altså komme med et ø i et internationalt mm. samfund. Det Prøvendt. giver bare ikke mening, og det er det, man prøver at gøre uddannelsesmæssigt her. Mm. Selvfølgelig har man altid forsøgt at presse de studerende hurtigere igennem uddannelserne. I nullerne, der lavede man fremdriftreformer og andre ting. Det var også dengang, bacheloren virkelig fik et skud for at prøve at se, om der var nogen, man kunne hælde hurtigere igennem og ud i erhvervslivet. Men det var så jo øvrigt også dengang, man havde en ambition om, at vi skulle have et dansk universitet i verdenseliten. Ja, der må ikke... man sige, at det her det, det trækker jo i den stik modsatte og en ting er, at vi selvfølgelig samfundsmæssigt har brug for, at der er en masse mennesker, der kommer hurtigt igennem deres uddannelsessystem. Æ, og at vi også har brug for nogen, der tager nogle andre uddannelser end universitetsuddannelserne. Men, men derfra så til at tage dem, vi har, og gøre dem til et, og det, det, det vil så være min påstand, et discountprodukt. Ja. Det, det virker tudtosset for mig. Du har et godt, også... godt udtryk på en If it ain't broken, don't fix it. Og i den forstand har man sigt, at vi har... En ramme nu, en strukturel ramme, som vi ved, der virker, den er afbalanceret mm. i forhold til, at det var også etc. Et den kan vi sagtens putte mere i. Mm. Men det følger der ikke, at du bliver nødt til at introducere en tredje vare. Det følger ikke. Og du er ikke engang sikret, at du får det ud af det, når du allerede har en struktur, som du i og for sig kunne arbejde videre på. Og hvorfor ja. ikke prøve med nogle incitamenter for en gang skyld? Hvad med at sige, at man kunne få udbetalt ens resterende SU, hvis man gjorde det på under tid? Så vil alle de der mennesker, der har svært ved at komme ind på det københavnske og udsjællenske boligmarked, de vil have en lille udbetaling der. Altså, men man så slet ikke forsøgt med incitamenter endnu. Det er bare direkte til kappen. Nej, så må jeg også indrømme, Jeg får i hvert fald personligt, sådan, øh, altså jeg er jo all for, at vi bruger de offentlige kroner best muligt og så Men man får også sådan lidt tiks når en regering kommer og siger, at, at vi egentlig måske skal uddanne os mindre at man, man skærer på universiteterne ja, er i forhold til et Uden samfund. Det er noget af det, vi skal leve af i fremtiden. Der, der er simpelthen sådan noget, der. Og så må jeg se, lidt på lige på samme måde har jeg det jo med humaniorer. Nu er jeg jo selvfølgelig også selv humanist. Jeg har en uddannelse, der ikke findes længere, jeg kan fil. Den er også afskaffet. Det kender jeg godt lige også. Ja, det er du også. Ja. Men, men det er heller ikke en type uddannelse, som man nødvendigvis skal være sådan på jagt efter. For det er faktisk noget af det, der i en tid, som bliver mere og mere digitaliseret, hvor kunstig intelligens overtager mange ting, noget af det, som maskin ikke kan gøre bedre end mennesker. Det er noget af det, man lærer på humaniora. Mm -hmm. Det er det, hvor man regner mennesket ind i, i alle de her ligninger. En robot kan operere bedre end en kirurg mange gange i dag, men der, hvor vi har den menneskelige psyke og den, den sådan... Uforståelige i For Der er kriser, der er altid en eller anden, på et eller andet punkt, hvor vi reagerer anderledes, end økonomerne troede. Under mm. coronakrisen, der regnede alle med, at nu vil boligmarkedet crashe. Det voksede vokset ja. helt vildt, fordi vi alle sammen opdagede hvor krise. Vi skulle rede alle sammen, ja. ja. Og ja. fordi vi skulle have plads til hønsehus og sådan noget. Den her menneskelige faktor, det er noget af det, man kommer ud af humaniorer med en særlig forståelse for. Så jeg mener heller ikke, det er det rigtige sted at føre klyvemuren. Men vi har jo haft en længere periode, hvor vi har gjort alt, hvad vi kunne for at skubbe så mange akademikere ud som muligt nærmest. Og det ved jeg, Vincent Henrik. Det mener du heller ikke nødvendigvis er optimalt. Nej, der er ikke noget, der tilsiger, at alle skal være akademikere. Det, det er der ikke noget, der tilsiger, det er ikke engang sikkert, at du får en bedre model ud af det. Trods Der er mange forskellige slags jobb, der skal varetages i det her samfund. De kan ikke alle sammen sig af akademikere. Så ideen om, at du dybest set får et videnssamfund, der ved, at alle bliver akademikere, det følger jeg heller ikke. Danmark vil gerne have været i eliten, når det gælder de her ting. Elite kan vi kun bygge. Hvis det, når vi er et land af den her størrelse her, derved, at universiteterne får nogle mere smidige samarbejdsmuligheder, så de kan præstere det her, og måske også, at der ikke er noget, der tilsiger, at man skulle kunne læse alle fag samme sted, eller på alle steder, af den simple årsag, at så kan vi ikke nødvendigvis samle kræfterne, hvor det vil, vil gøre det bedst. Der er en effektivitetsfaktor at tænke i der. Men der i ligger jo også et incitament om, at man får så mange elever nærmest som muligt igennem universiteter. Hvad betyder det ja, for niveauet? Og det er af nemlig en rigtig god Point, du kommer der med det ikke fordi det kan jeg da også selv hus for jeg har læst at jeg er sikker på at at, at synes måske nok også er billigt ikke altså, hvis du skal have mange igennem, så bliver det jo et effektiviseringsspørgsmål. Det bliver i sidste ende et optimeringsspørgsmål. Hvordan får du mange igennem og siger dine studietrinsvækster? Det gør du ved at sænke niveauet. Punktum. For hvis du sænker niveauet, så kan du få flere igennem. Og det betyder, at måden, hvor på universiteterne også er ligget og optimeret, og de har været gode grunde og tunge til det, det har været at sige, at vi skal have flere igennem, vi skal have vores studietrinsvækster, vi skal have vores basisbevillinger, hvad gør vi ved det? Vi sker lidt i niveauet, således vi har flere Det betyder det, og så at du set, uh, underviser i højere og til en lavere fællesnævner? Ja, det gør vi. Og, du, og det gør vi, og du kan se på vores kursus og vores udbud. Du kan se på, hvor langt vi kan nå med de studerende på den tid, vi har, etc. Et ja, og forudsætningerne. Der jeg læste på universitetet i sin tid, og det er jo ikke fordi, at gammel, der altid er godt, men der var det jo sådan, at... at det er 1, 2, 1 og 2, det var på de sprog, som der var blevet skrevet på, og hvis du vil noget andet, så må du finde det frem. I dag der kan vi de studerende kan, vi, kan læse på dansk og på engelsk og slut. Så blot for at sige, at, at der er, vi, bliver, vi er blevet nødt til at skære i det, og det har nogle konsekvenser. Men sådan et udspil, som regeringen jo så kom med tidligere på ugen, det kommer de jo også med, fordi vi reelt er... I valgkamp. Mm. Også selvom valget officielt ikke er udskrevet endnu. Um, og så bliver retorikken jo også lidt hårdere, lidt vildere, og det bringer os videre til din uh, kæphest, uh, søs Marie. Op, fordi uh, vi synes faktisk, du har en meget nobel kæphest. Du vil gerne tak. klæde os alle sammen lidt bedre på til at kunne klare den kommende valgkamp? Ja, det vil jeg gerne, og det er jo selvfølgelig belært erfaringer fra, fra udlandet. Jeg tror, vi alle sammen har kigget øh, mod Trump og se, hvordan hulen kan det lade sig gøre, at sådan en type lige pludselig sidder verdens mægtigste mand, vi har kigget mod Brexit øh, med bekymring. Hvad er det i virkeligheden, der har fremprovokeret øh, den situation? Og der er jo nogle ting, som vi skal lære af det, så det ikke kommer til at ske her. Mm. Øh, jeg har selv dykket virkelig meget ned i Trump og Trumps vælgere og hans kampagne for at se, ting med friske øjne, fordi jeg tror, at vi var mange, der ikke rigtig kunne se det, da det skete, fordi vi var så optaget af at håbe, at det ikke skete. Og når man så som akademiker går tilbage og begynder at læse op på tingene, der er lavet nogle fantastisk spændende sociologiske rapporter, som faktisk peger på, at der er to ting, der virkelig kendetegner Trump-vælgerne. Det ene er, at de tror, at alt er muligt. Det er derfor, man kan bilde folk ind, at meksikanerne godt selv vil betale for en mur, der holder dem ude. Og så tror de på, at intet er sendt. Og den sidste synes jeg, er utrolig interessant. Det er det her med, at vi på en eller anden måde mister en fælles sandhed. Det er noget, vi altid har haft, og i Danmark, der taler vi om, at vi har sådan en tillidskultur. Vi tror på myndigheder, vi tror på hinanden. Vi kan købe et bord i Vestjylland på en blå avis og betale, før vi kommer og henter det 14 dage efter. Og så er vi helt sikre på, at der står bord, når vi kommer. Mm. Alle de her ting. Jeg tror, det er alt sammen bunder i også at have en fælles sandhed. Æh, og, øh, og den står vi sådan set til at risikere at miste, og jeg synes, der er mange, der skal hanke op i sig selv for at lade være med det. Hvis vi kigger til USA, så, øh, så er alle jo bekendt med, at Trump han startede med fake news, men Bernie Sanders er jo ikke et hak bedre, mm. fordi han taler om commercial media, det er også en måde at øh, sådan undergrave troværdigheden blandt medier. De er bare kommersielle, de har særlige interesser, vi kan ikke rigtig tro på deres troværdighed. Og i Danmark har vi altså også øh, folk, der taler om fake news ret jævnligt, også fra Christiansborg. Vi har politikere, der taler Bestemt. om, at vi har blå medier. Det er også en måde at undergrave, og i gamle dage, der var det røde leje, Svende. Og det er first casualty of war, det er, det er sandheden. Men hvis vi mister den her fælles sandhed med, hvad der er rigtigt og forkert, hvad kan man regne med, hvad kan man ikke regne med, så har vi tabt noget, der er uerstatteligt. Og der vil det bare være min pointe, og det er min klare opfordring til borgere, at de taler med hinanden om, prøv at høre, i Danmark, der har vi hamrende troværdige medier. Ja, de laver fejl, men så retter de dem også, hvis de har lavet en fejl. Hvis jeg bare lige må indskyde et, et lille klip der, fordi det jo er jo rigtigt, som du siger, vi hører også politikere jo angribe medierne, i hvert fald angribe vores troværdighed. Ja. Jeg har et lille klip med fra statsministerens egen podcast, Statsministeren Spørg, det her fra juni, hvor hun kommer med en beskyldning, vil jeg sige, mod medierne. En ny tendens er jo, at man i dag kan stille sig op og sige ting, der er forkerte, uden der sker noget. Helt omkostningsfrit kan man bare påstå noget om andre mennesker. Og det bliver trygt i avisen. Journalisterne gengiver det. Der er ingen, der ligesom siger, hov, er det rigtigt det, du siger? Kan du, altså, hvad har, du? har du noget at have det i din påstand? Der må jeg sige, det, er jo, det er jo simpelthen direkte forkert. Altså, det det. Som, som publicistiske medier, så har vi jo både nogle juridiske, nogle etiske mm -hmm. retningslinjer, der gør, at selvfølgelig kan vi ikke bare videregive udokumenterede påstande eller sladder om en person, men, men det er jo det er meget, meget let fjendebillede ja. at skabe. Det det. Øhm, og, og du ved jeg godt, jeg er jeg er selvfølgelig inde her bil på det øh, område, men jeg bliver simpelthen så provokeret af ja. sådan et udsagn, fordi jeg forstår sådan set godt, hvorfor de strategisk gør det. Ja. Altså der er, der er jo ikke noget nemmere at kommunikere, end hvis du kan have en fælles fjende. Og medierne er ekstremt nemme at skyde på, fordi vores, vores troværdighed i forvejen ikke er specielt højt. Men, men når man er demokrat, ja. som de folkevalgte burde være det fineste eksempel på, ja. så forstår jeg simpelthen ikke, at man vil underminere medier som frie, uafhængige medier, som jo er et af de parametre, vi måler på, om et demokrati er stærkt. Hvis et demokrati er stærkt, skal medierne være frie og uafhængige. Så, så jeg, jeg forstår simpelthen... sådan principielt ikke politikernes behov for at underminere den der fjerde statsmand. Men det er jo også, fordi det er irriterende. Altså, ja, det, det er da nok... også irriterende. Nå, no, det er irriterende, ikke <laughs> ja, det er Og det er det. måske også meget der, at vores egen statsminister har sin egen podcast. Mm. I stedet for at gå igennem jer, som jo ellers ville være de normale kanaler, så kan hun nemlig skære, så kan hun bypasse jer, og så kan hun jo også sige, hvad hun synes, uafhængig af, at hun skal på mål og overfor jer. Og sin egen jer. kanal. Mm. Liges, og det betyder jo, at det er den nye medievirkelighed, i hvilket vi har, og jeg skriver fuldstændig under på det som, Søs, som Søs Marie abonnement taler før, og den problemstilling, der er ved det, det er, at medielandskabet har nu forandret sig på, på sig på en sådan måde, at for tid til anden kan man skære jer ud af ligningen. Uafhængig om I er blå, røde, orangefarve, det er I og for sig ligegyldigt. Og det, der er ved det, der at man kan komme ud til sin vælger, og man kan komme ud hurtigt. Fordi det problem, som I også sidder med som etableret medier, det er, at jeres produkter er dyre. Det er dyrt at lave et ordentligt journalistisk for dig, i Østergaard. Du skal have en journalist på, du skal måske have to, du skal lave baggrund, du skal tjekke kilder. du skal, du skal, du skal. Mm. Og det betyder, at du som nyhedshandler er, lever i et marked, hvor du er, har nogle restriktioner, som er givet ved medier, en god lov at gode præciske, og principper osv. Og du er oppe imod mm. korporer, som for deres vedkommende kun svarer tilbage til eget habitus. Mm. Og hvis man ikke har brug for dig for at komme ud, hvilket Mette Frederiksen jo også demonstrerer med sin egen podcast, ja, så er det jo lige præcis sådan, at de publicistiske principper, som betyder, at dine produkter er dyre, lever ikke så godt i en opmærksomhedsøkonomi, af den simple årsag, at du kan ikke... Samtidig kommer nogle enormt larmende overskrifter, eller på anden vis, så at sige, gør det meget spektakulært, det jeg... som har det med at suge opmærksomhed til dig, uafhængigt af det er sandt. Så allerede der har du en, er du bagud på point. Og hvis det er sådan, at politikere, hvor deres vedkommende, så at sige, kan bypasse dig, så har de en opportun mulighed der for, jeg, for at en er... dagsorden, hvor du ikke er med. Og Nej. det både kan de og gør de. Altså, nu var jeg jo Spindoktor i nulerne tilbage i få regeringer og senere også med Lykke, men øh, jeg har jo løbet ind i nogle af dem, der var mine den dengang, som i dag er særlige rådgiver for partiledere, og nogle af dem siger jo simpelthen til mig, at så hvis du skulle prøve det nu, det er fantastisk. Magtbalancen ja. har jo fuldstændig skiftet. Mm. Altså, hvor vi dengang ligesom var afhængige af medierne for at kunne komme ud med et budskab til danskerne, så, at, så, så sidder øh, politikerne og spindoktorerne nu, nu med alle kort på hånden, for de kan bare køre selv på deres egne platforme. Og det har altså fuldstændig fundamentalt ændret øh, magtbalancen. Og der kan jeg godt blive sådan lidt pikeret, for jeg har faktisk bragt det her op af flere omgange over flere år. Øh, og, og der hører jeg ret tit ud og sige, at vi har sådan et en fint forhold i Danmark, og vi har fin adgang øh, til magthaverne. Og... men det, bliver, men, men, det kan, jo ikke rigtigt. Nej, og man kan jo mærke, at det bliver mindre og mindre. Præcis. Øh, til, altså, nu, jeg sad også 10 år på Christiansborg, og det er så også ved at være 10 år siden. Men der kunne vi jo gå op til politikerne, vi kunne gå op til ministerne, vi kunne færdes ned af ministerienes gange, vi kunne godt få interview sådan mere eller mindre. Også i løbet af dagen med også i løbet af, Ja, og det der jo er sket nu, det er, at man får... Det primært skriftlige svar, ja. og de svar, øh, en ny lille finte, de er at lave, det er, at øh, så giver de et skriftligt svar, hvor de sig, ikke siger, siger ministeren, siger ministeriet. ministeriet. Ja. Hvem er det, der svarer? Ja. Det, der er simpelthen ikke noget ansvar at kroge det der op ja. på. Og der tror jeg, i forhold til, nu, nu taler du om, hvordan klæder man folk øh, på til at navigere i den valgkamp, vi nu mm. har her. Der er jo i hvert fald noget, som jeg synes, vi som publicistiske medier har et, et stort ansvar for, og det er at klargøre, hvad forskellen på publicistiske medier og sociale medier Precise. er. Og vi skal også lade være med at sige sociale medier, med. Det. Jeg har faktisk været vi efter Vincent med det. Ja, ja, jeg siger sociale platforme, det har jeg gjort i hele Sandhedsministeriet, og Camilla jeg har gjort. Okay, for jeg var efter dig på News Men Pointen er nemlig, vi skal sige... Det, det er du jævnligt på News og i alle sammen, <laughs> vi skal sig... Marie, er, ikke i, Nej, det er det. En med vi, vi, skal... vi skal sige platform, for det yeah. er ikke medier, og det er med til at forplumre det hele, når vi kalder Facebook og Twitter, og hvad, det, mm. hvad vi ellers bruger for medier, for det er de ikke. De er bare en platform, hvor folk øh, smider deres bøvser ud, og så øh, har de det med at formere sig. Vort medie er jo redigeret, det er også med et ansvar, og det er tjekket, Der ligger alt muligt bagved i konnotationen medier som vi ikke skal tillade bliver flyttet over på de her platforme. Hvis jeg skal lige slutte med sådan lidt øh, positiv fakta, så er det jo, at tilliden til de danske medier steg under corona Øh, har aldrig været øh, højere i 2000, end, end i 2021. Men altså gengæld faldet til embedsværket? Ja, som jo også er blevet mere politisk i den, øh, i den periode, må man sige. Men det er jo selvfølgelig rigtig positivt, at når der kommer sådan store kriser som for eksempel corona, at folk så søger mod etablerede medier øh, for at få det fakt, at de skal have. Jeg tror faktisk også, selvom Trump polariserede helt vanvittigt, øh, så tror jeg også, at han gjorde, at der var nogen, der fik øjnene op for, at der netop er forskel på de publicistiske mediers ansvar og de sociale platforme. L lige bortset fra at de amerikanske medier begyndte også at polarisere. Ja. Og det får vi så også som konsekvens af det, fordi de har angrebet meget kraftigt. Og det har ikke været befordret for oplysningsambitionen for, for medierne, hvis de også begynder at polarisere af politiske linjer. En sidste ja. ting. Det resultater, som etablerede medier har, det er at være med til at stimulere borgernes kvalificerede beslutningsdygtighed i demokratiske anlæggene og sikre autonomi. Så autonomi og demokrati hænger meget, meget snævert sammen, og medierne er med til at sikre et robust demokrati derved, at grundlaget for den kvalificerede beslutning hos den enkelte borger sikre autonomi og kollektiv demokrati. Og det er edelt. Ja, jeg skulle godt lide at få pulsen op her i studiet og få <skrællet> noget kæphæst for alvor ud af stallen. Øhm, nu er vi faktisk nået til dagens øh, sidste emne, øh, ja. som jo er... hurtigt øh, her. Ja, Hva? men ja, altså... Alt godt, i godt selskab. Øhm, det sidste emne handler om det alt overskyggende spørgsmål, der er ja. i dansk politik i øjeblikket. Hvornår kommer valget? Der er jo ikke så meget spoiler tilbage. Ah, det er altså, der, skal, noget, ikke. der skal virkelig ske noget vildt, hvis det ikke er udskrevet senest onsdag, torsdag. Må jeg ikke spørge jer to om noget? Jo da. Nemlig det her. Hånden på hjertet. Har I, som medier politiske kommentatorer, analytikere, har I været for fokuseret på at prøve at besvare det spørgsmål? Selvfølgelig er det vigtigt, hvornår der skal være valg. Men igennem det sidste nærmest halve til hele år, hver gang der har været Væsser, Væsser og Månsen og Christiansen og hvad de ellers sidder, de der så lange, så har det været det altoverskydende spørgsmål. Jeg er godt klar over, at det er vigtigt. Men fra en politisk, demokratisk betragtning er det ikke så vigtigt, som hvad indholdet er. Hånden på hjertet, har I fokuseret lidt for meget på os, de gætterier, eller tænker I, vi har gjort det, som vi skulle? Altså, jeg er i en situation, hvor jeg svarer på de spørgsmål, der bliver stillet. Æh, men jeg vil sige, at, at... jeg tager den bagefter. Jeg gør det ikke. Men jeg synes, det er utroligt irriterende hele tiden at blive spurgt til. Nu, nu er vi dog så øh, kort under nettet øh, på basketballbanen, at nu er vi nødt til at, at ligesom skyde efter den også. Men, øh, men det er da irriterende, hvis vi bruger og hele år på at gætte på en dato, som ingen af os kender. Jamen, det er jeg sådan set fuldstændig enige i. Den her gang har vi bare haft en særlig situation, hvor valudskrevelsen var hængt op på, at de radikale, lige pludselig udtrykte mistillid til statsministeren. Mm. Og det betyder jo, at valgdatoen ikke bare er omgivet af, hvornår statsministeren selv har lyst, men også er presset ud i det. Og, og det gør jo, at det spil, der er rundt om, hvordan man, øh, hvordan man planlægger den valgkamp, i hvilken situation øh, partierne står, bliver lige det mere intens. Men med det betyder det så ikke også, at konsekvensen lidt af det, det kan blive, det er, at man begynder at spekulere meget i når om, hvorfor var det lige, at hun altså Sofie Kasten Nielsen gjorde det på det tidspunkt. Hvad tror vi, at Frederiksens reaktion er på det? Vil hun tage den? I got to take the bait or not? Bla bla bla Jeg synes, det er to det ting. Bare for at spørge, det er ikke en kritik det her. Det ja, er da, mere da, at spørge, du du det, om hvorvidt det er sådan, at man også, I også er blevet en lille bit smule, hvad skal vi kalde det, forført af den men, samtale. Må jeg godt fortælle en sjov lille anekdote der? Fordi der, jeg kan sige, alle ved jo, at der bliver brugt fokusgrupper i dansk politik. Jeg har arbejdet for Venstre i nullerne og har overvejet adskillige fokusgrupper, men efterhånden faktisk, som vi kom op igennem nulerne hen mod slutningen af nullerne, der begyndte fokusgrupper at være næsten ubrugelige, fordi alle sad og legede Mogensen og Christiansen. Man kunne simpelthen ikke få en borger til at fortælle, hvad de selv synes om et spørgsmål, fordi de deltog i den her analyseleg. Mm. Og, og det var så i slutningen af nulerne. og nu skriver vi 2022, og det er selvfølgelig på speed, det her analyseleg. Der tror jeg, at vi skal prøve at gå et spadestik dybere med, hvorfor er det mere interessant end politik. Og det er jo sådan, det er i det her land. Det er musik, altså, der, er, der, det der er allerflest landsholdstrænere i fodbold, og så er det næste profession, allerflest har. Det er jo politisk kommentar. Der... Nu stopper der lige, Vincent, okay. fordi nu skal vi lige høre fra en, som faktisk ved noget om, hvad man gør sig overvejelser, når man uh, udskriver et uh, valg. Uh, Lars Lykke Rasmussen søs en af dine uh, tidligere chefer. Han fortalte i, uh, i 21. søndag uh, på DR i søndags om, uh, at der er fire kriterier, der skal være opfyldt inden man udskriver valg. Det bedste tænkelige, når man beslutter valgtsidspunkt, det er, at man står godt i målingerne, at man har nogle mærkesager, som passer ind i tiden, at man føler, at man er i balance med sig selv, at skarpe har det godt, at modstanderne har det svært. Det er jo hele fire ting på en gang, og verden er ikke altid så god, at man kan ramme det hele, og så må man bare vælge en dag. Ja, ellers må man bare vælge en dag. Øhm, Søs, hvor mange af de her parametre har Mette Frederiksen på hånden nu? Men jo faktisk ikke nogen af dem. Øh, det er det, der er sådan ret specielt ved det. Øh, altså meningsmålingerne, det har rettet sig en mikrometer øh, fra sommerferien. Og det er jo altså på trods af, at regeringen har tæppebumpet os med udspil, øh, med aftaler, med det ene og det andet det træde. Så der, der, vi kan næsten ikke registrere nogen bevægelse fra at det, øh, fra sommer og frem har øh, peget på et blot flertal. Øh, hun er jo selvfølgelig et bedre sted i forhold til at placere brikkerne på kortet, altså hvilke dagsordner der taler om, men igen så bliver den her valgperiode, som i forvejen har været, undskyld udtrykket, helt fucked op øh, udefra kommende begivenheder, som det har påvirket valgperioden, mm, mm. den slutter sig til synlærende på præcis samme måde med det her gaslæg, og hvad sker der i Ukraine og Rusland osv. Og så, øh, så på den måde, så kan hun ikke vide, om hun i virkeligheden kan styre de der dagsordner. Der tror jeg så i øvrigt også, at danskerne er så pressede nu på deres økonomi, og hvordan de skal komme igennem vinteren, så der er kun et tema reelt. Det er, hvordan klarer vi os igennem vinteren. Mm. Øh, Står hendes modstandere dårligt? Altså, de står jo mindre godt, end de gjorde lige efter sommerferien, men ikke rigtig dårligt, vel? Øh, og hvad var den sidste, det har jeg glemt? Meningsbund? Nej, den har vi. Balance med sig selv var en balance af med sig sig selv, sig ja. At, ja, Balance med sig selv, Der det synes jeg, mere. at vi har set nogle tendenser til, at vi har haft en statsminister her i efteråret, som har været... Innæt, altså øh, på den fede måde. Det så man blandt andet på S-kongressen, at hun virkelig vil det her. Hun vil vinde. Men risikoen ved at køre sig selv meget hårdt, det er også, at der ryger noget på båndbreben. Ja. Øh, og der jeg må jeg indrømme, at jeg har tænkt mange gange over de sidste uger, Kære Mette, du burde tage i sommerhusen weekend og lige uh, læse en roman og strikke og slå noget græs. Det er i, det, det, det, det må man se, om hun gør i, i den her weekend eller ja. hvad der sker, fordi uh, jeg synes også, det har været vildt at observere, at den der socialdemokratiske valgkampsmaskine, som vi ved er vild, den, den sidste måned har halvanden den lige rykket op i, uh, i 6. gear. Og, uh, så er hun i New York, og så er hun i Polen, ja. og så er hun i Nordjylland, og så altså, det er fuldblå valgkamp, og vi må gå ud fra, at det kommer til at løbe en, en måned nu. Hvad skal de blå gøre for at vinde valget? <trykker> altså, først og fremmest skal de have nogle marginaler til at falde ud. Altså, Spærregrænsen bliver jo en, en interessant dansepartner mm -hmm. ved det her valg. Ved flere partier. Ved flere og, og to blokke, og det ser stadigvæk mm. ud som om, at Lars Løkke Rasmussen kommer til at have de afgørende mandater. Så grundlæggende, så, det er jo sjovt, fordi der er mange, der forudser, at det bliver sådan en, en historisk beskidt valgkamp. Det tror jeg ikke, fordi der er ikke rigtig nogen, der har råd til at skubbe nogle vælgere fra sig, så de bliver nødt til at opføre sig ordentligt. Og jeg tror, Inger Støjbær bliver den her valgkamps Uffe Elbæk, som er helt urørlig, fordi hun bare vil. Være søde ved dem alle sammen, bortset fra kultureliten. Så det bliver sådan en lidt pussy valgkamp, hvor jeg faktisk tror, at vi kan komme i en situation, hvor vi kommer til at tale politik. Fordi der er ingen af os, der kan forudse, hvordan bogstaverne kommer til at falde. Det da Til gengæld er der den enorme udfordring, og det er også derfor, jeg valgte den her kæphest med sandheden. Mm -hmm. Der er den enorme udfordring, at de problemer, som danskerne virkelig er bekymrede for, det er ikke nogen politik kan løse. Præcis. Og dermed kommer vi til at have en samtale, hvor politikerne ikke kommer til at levere svar på de kæmpe store spørgsmål, danskerne bokser med. Og der er det helt ærligt min frygt, at så vred, vil vreden blive rettet mod medierne. Ja. Her til sidst skal jeg lige høre dig, for du, du sad jo i maskinrummet øh, helt inde i Venstre. Det har du prøvet flere gange, mm. og der skulle udskrives valg. Ja. Øh, hvordan forbereder man sådan sådan de der sidste dage og timer op til, at nu ved man godt, det er nu går det løs? var meget, meget lille kreds. Der ved. Jeg ved ikke, i hvor lang tid fra inden har du vidst, at der skulle udskrives hvad? Jamen, øh, I hvert fald i 7 i 14 dage, 3 uger. Jeg tror i 2005, der var jeg lige nået til Berlin, så fik jeg besked på, at nu skulle jeg komme hjem, og det skulle gå hurtigt. Øh, mm. Og så var der udskrevet valg dagen efter. Æh, men i 2007, der, der havde jeg vidst det et stykke tid, og jeg kunne også godt fornemme, at jeg var øh, en af meget få, øh, der vidste og faktisk også nogen, jeg havde forventet, som ville vide det. Æh, så det var en ret speciel situation, og hvor man jo sidder og planlægger en hel masse ting, som det er nogle andre mennesker, der skal. Øh, og det skal man også bare lige huske, når vi hører alle de her spekulationer om, hvornår kommer det og sådan noget. Reelt er det ekstremt få mennesker, der reelt ved. Det er altså tre mennesker måske. Ikke? Ja. Men jo tættere man kommer på, på et tidspunkt, er man nødt til at indvige en organisation i, at nu skal I faktisk få bestilt en bus og få den folieret. Men det er, mm -hmm. det er ekstremt få mennesker, fordi man vil have muligheden for at rykke det til sidste sekund. Og når det så ligesom bliver præsenteret, så er der jo bare tusind små arbejdermyrer, der skal sendes i forskellige retninger. Og de skal i løbet af ekstremt kort tid have meget klar besked om, hvad de forventes at gøre, hvornår. Så hele forberedelsen delen med at lave en drejebog er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort arbejde. Og der som kunne jeg der forestille mig to mennesker, der sidder og laver. Få var ret patentlige med sådan en drejebog. Det skal jeg love dig for. Har du nogen gode sådan lille små anekdoter eller historier, altså... noget fra tiden, du lige vil dele her til sidst? Ja, men altså hun sikkert have mig for det, men det var faktisk reelt en student, der kom til at udskrive valget i 2007. <laughs> øh, ja, fordi at alle folk vidste godt, at det var under opsejling, og vi havde forberedt, fordi vi jo var super forberedt, mm -hmm. også en pressemeddelelse til, når mm -hmm. vi indkaldte til pressemøde, og i løbet af formiddagen stod det ligesom klart, at nu, øh, nu kommer der valg, og så tænkte vi, at vi, vi kan da godt bare sende den der ud med, at vi holder pressemøde klokken, hvad det nu end var. Oh, oh. det er jo det æ. samme som at sige, nu er det nu. Ja, og der havde vi lige glemt at læse korrektur. Den havde vi jo læst korrektur på 25 gange, fordi vi var så forberedte. Så vi gjorde det ikke lige, inden vi sendte den ud, og der stod der så i anledning af udskrivelser af Folketingsvalget. <laughs> så det blev min student, Anne Høgdag Larsen, der kom til at udskrive Folketingsvalget. Så har man da også det på sit CV. Ja. Smukt. Tusind tak den dame og den herre. vi nå ikke mere salon i dag. Tusind tak fordi i vilkommen. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Josefine Maria Hansen. Jeg er tilbage med nye gæster i Østergaards salon og nu. Tag på en tidsrejse gennem Nuneskues eventyrlige kulturarv og opleve magien i Bremens gamle bydel.